Стародавній світ Географічними відкриттями прославилося грецьке плем'я Ахейців. Вони пройшли із Середземного моря до Чорного. Фінікійці дослідили узбережжя Атлантичного океану уздовж Європи. Індійці, освоївши Індоганську рівнину, вийшли до берегів Аравійського моря та Гімалаїв. Цивілізація, що зародилася на землях Великої Китайської рівнини, розширила свої володіння від узбережжя Тихого океану до Тибету. У п'ятому столітті до нашої ери у стародавній Греції виникла наука-географія. Великий грецький мандрівник Грек Геродот народився між 490 і 480 роком до нашої ери. Помер близько 425 року до нашої ери, якого вважають засновником відразу двох наук – географії та історії. Був родом з Малої Азії. Він багато подорожував Малою Азією. Відвідав Вавилон, Фінікію, Єгипет, Керену, міста Балканської Греції, узбережжя Чорного моря. Тривалий час жив у Афінах. Твори Геродота – справжня енциклопедія стародавнього світу. Важко знайти людину, яка провела би більше часу в мандрівках. Допитливість і сумлінність зробили з Геродота гідного довіри спостерігача, який докладно і точно описував визначні місця та особливості територій. У творах Геродота є розповіді про географію Єгипту, про його релігію і архітектуру, закони і звичаї. Геродот вперше описав дивовижні єгипетські піраміди, яким на той час було вже понад дві тисячі років. Він розповідав про Лівію На її узбережжі живуть люди Далі царство диких звірів А потім починаються Нескінченні сухі безживні піски Писав про Вавилон Він такий дивовижний і величний Що не знайдеться в усьому світі міста Яке могло б з ним зрівнятися Геродот залишив цікаві свідчення Про загадкових кочівників скіфів Які жили у степах України Наїзники скіфи Справні лучники, вони влучають у ціль на скаку, а за будинки їм слугують їхні колісниці. Його твори – достовірне джерело інформації про цей давно зниклий народ, яка у наші дні підтверджується відомостями історичної науки. «Я продовжу свою розповідь про Єгипет, адже там більше чудес, ніж де інде у світі, і там не злічити скарбів, що не піддаються опису», – писав Геродот.